«Вона народилася мертвою», – відповіла стишеним голосом Ольга. «Напевно, вбилася, коли я впала». Лишенько забіткалась мати. Вона не стрималась, з очей горохом покотились сльози. «І хто ж був?» «Дівчинка, гарненька така, але вся синя», – відказала Ольга. «Де вона?» – запитала мати. «Поховали у садку». «Чому ж не під Гангом?» Старі люди казали, почала рінка, але донька її спинила. Мамо, часи вже не ті. Зрештою, яка різниця де похована? У садку дитинці буде спокійніше. А як ти, Олю? Голова дуже болить, пожалілась Ольга. Вдарилась головою і сильно, не розбила, запідказалась мати. Вже не йде кров, низьким голосом озвалась Улянида. Вона з ложки дала Ользі випити кілька ковтків темно-коричневого настою трав. Це зніме біль. Улянида підвелася, спильно подивилась на присутніх, немов лише зараз побачила їх. «Вона повинна дозавтра лежати на спині на голих дошках», сказала, дивлячись кудись повз присутніх. «У неї ушкоджена спина». «Що?» – мати овіччя сплеснула руками. «Вона пошкодила спину? Ходити буде?» «Дивіться!» – Улянида повернулася до недужої. «Поворуши великим пальцем ноги, бачите?» «Що ми повинні побачити?» тремтячим голосом спитала жінка. «Пальці ворушаться, тож ходити буде», промовила вона, а потім додала. «Якщо буде робити те, що я скажу. Хребет я їй вправила. Дякуємо тобі, дай Боже тобі здоров'я!» Улянида ніби не чула її слів. Вона мовчки вдяглася, накинула хустку. Не прощаючись, вийшла з хати. «Я проведу», – підхопився Іван. «Не забудьте віддячити жінці», – кинула йому навздогінь теща. «Та не скупися, дай і сала, і яєць, і кришеників». Тут порізані посушені шматочки яблук. Але Іван уже не чув. Батько і мати ще трохи побалакали з донькою, намагаючись її підтримати. Але Ольга чи то не любила сантиментів, чи не звикла до жалощів. «Кажіть уже, чого прийшли?» – звернулася вона до батьків. Павло Серафимович коротко розповів про пораду Данила. «Мої старі, та Іван, миляться йти до колгоспу», – сказала на те Ольга. «Я ж не піду. Та й хто глядіти дітей буде? Поратися по господарству? Я здорова, але не служильна. Свою землю, яку отримала у придане, нікому не віддам. Це моє останнє слово». «Відчуваю рідну кров», – задоволено мовив Павло Серафимович. «Він уже хотів прощатися та йти». Але вчасно похопився. «Мало не забув. Тут дітям гостинці. Віддаси завтра. Скажеш, що від діда та баби. А це тобі наш подарунок». Чоловік дістав з торбинки картату хустку. «Дякую», – Ольга слабо всміхнулась. «Накрийте мене, бо щось морозить». Зайшла Олеся, щоб посидіти біля матері. «Вийдіть», – сказала дівчина. «Я побуду з мамою». Надія поривалася залишитись на ніч або, принаймні, дочекатися Івана, але донька сказала Залиште мене, я хочу відпочити. Тож Павло Серафимович кивнув дружині ходімо. Він хотів навідатись ще до Михайла. Син найбільше його турбував. Якось чорножукові отримались скупи, а Михайло завжди був як відрізаний клапоть. Сам по собі. Всі члени їхньої родини допомагали одне одному, підтримували, чим могли а син і допомоги не просив, і сам не прийти. Ніби в ньому не тече кров чорножукових. Та й господар він нікудишній. Нема тієї жилки, що є в усіх близьких родичів. Чому він виріс такий? Виховувались діти однаково, росли разом, на одній землі, а не став він справжнім хазяїном. На жаль. Павло Серафимович віддав онукам гостинці сім на лавку, Михайл навіть не запросив батьків до столу, одразу спитав. «Прийшли мене вчити жити?» «А що мені тебе вчити?» Павло Серафимович посміхнувся кутиками губ. «Моя мати казала, вчать, поки дитина в поперек лежить, а ти вже давно вздовж. Прийшли з матір'ю дізнатися, які маєш наміри». «Ще є час подумати», – уникнув відповіді син. Павло Серафимович вже потайки зрадів, Вирішивши, що минулого разу Михайло погарячкував, але син сказав. Остаточно не вирішив, але зрозумів, що не хочу жити, як ви. «Як ми?» – брови чоловіка здивовано піднялися вгору. «Ми щось робили не так?» «Як, як?» – роздратовано повторив Михайло. «Я не хочу гарувати зранку до вечора на своєму полі». «Еге ж, на чужому краще!» «Я в тому сенсі, що не можна все життя працювати». «Працювати і працювати! Не хочу, щоб мої діти все життя в навозі присуділи. Хочу нового, кращого життя!» «Ось як ти заговорив! То віддай все в комуну! Навіщо тобі, корови? Діти без молока та сметанки проживуть. А сам сиди вдома, плюй у стелю або горобцям дулі крути. Все ж таки якась робота!» «Я не сказав, що буду сидіти, склавши руки!» «Може, досить?» – Надія торкнулася руки чоловіка. «Виходить, все-таки ти намилився йти в комуну?» – вже спокійно запитав батько. «Я ж сказав, що не знаю», – відповів син. «Візьми». Батько поклав валянки на лавку. «Будеш ти в колгосп? Взуєш. Може, у них швидше побіжиш туди? Та й невідомо, чи видадуть комуністи тобі нові валянки, чи надалі будеш голими п'ятами світити». Михайло відвернувся, нічого не відказавши. Павло Серафимович кивнув до дружини. «Ходімо, Надю, додому». «Вже пізно, а нам завтра рано вставати. На добраніч, сину!» – звернувся він до Михайла. «Бувайте!» – буркнув той, не глянувши на батьків. Іван Михайлович любив гасла. Вірив, влучний напис на червоному має зрушити свідомість селян, хоча й розумів. Більшість людей, які прийдуть на збори, неграмотні. Він мало переймався тим, що гасло прочитає менша частина, тому так старанно власноруч зробив напис на червоній тканині «Хто не вступить у колгосп, стане ворогом радянської влади». Іван Михайлович аж діпірів, коли виводив останню букву. Витержи під на лобі хустинкою, зробив останній штрих, поставив у кінці напису великий жирний знак оклику. Чоловік сімнастілець, милуючись своїм творінням. Непогано було б написати щось зі слів товариша Сталіна, який нещодавно оголосив перехід до повної ліквідації кулькурства як класу. Але добре поміркувавши, вирішив поки що утриматись. Хто знає, що у тих куркуляк на умі? Комуністи обійшли всі потвір'я, провели велику роз'яснювальну роботу, виявили, що частина селян вже готова хоч зараз написати заяву про вступ до колгоспу. Дехто вагається, але то справа часу. Тревожило майже відкрите вороже ставлення деяких селян до створення колгоспів. Але лупіком не з тих, хто звик так просто здатися чи відступити. І нехай його прізвище переінакшили, зробивши посміховиськом, він потерпить і дощакається свого часу. Його кривдники ще не знають, який він стійкий, витриманий та наполегливий комуніст. Опір куркулів буде зламано. Іван Михайлович був у цьому впевнений – Головне, що більшість селян написали заяви, а з меншістю він упорається. Товариші, – урочисто промовив Іван Михайлович, – у приміщенні, де завис сірувато-прозорий, їдкий тютюновий дим, запала тиша. В ората вп'ялися сотні допитливих очей селян, яких скликали на збори. Свій виступ хочу почати зі статті товариша Сталіна, який констатував, що в настрої селян відбувся перелом на користь колгоспів. Хочу зазначити, що нами була проведена велика робота з кожним односельцем. Ми виявили, що є багато свідомих людей, які правильно розуміють політику нашої держави. Колгоспам бути. він заплескав у долоні. Його підтримали комуністи та комсомольці, що сиділи на сцені за столом, проте в залі панувала тиша. Доповідач продовжив описувати всі переваги спільного господарства, але язикати старий Пантелеймон не втримався вовкнув. «Їсти будемо всім селом з однієї миски?» Його слова зрушили кригомовчання. Почулися сміх та пожвавлення. Чекіс дещо знервовано закликав до тиші і продовжив доповідь. Позаду на останній лавці сиділи всі чорножукові. Крайня в ряду поруч із Варею примостилась Ганнуся. Дівчина вбралася святково, запнулася квітчастою хусткою, взула подаровані чобітки, і щоб видно було нове червоне намисто, Розстібнула кожушину. Коли промовця понесло і він почав плести про погрози тим, хто вчепився в своє господарство руками й ногами, Варя нишком поглянула на батька. У Павла Серафимовича руки стислися в кулаки, аж кісточки побіліли. Поруч із батьком бліда, як крейда мати. Варя стало лячно. За звичкою вона хотіла взяти під руку подругу, але та відсторонилася. Зал то завмирав у тиші то вибухав вигуками й обуреннями, то заповнювався нестримним реготом. Врешті-решт Лупіков підійшов до основного, запису в колгосп, і запропонував присутнім висловитися. «Я вам так скажу», – з місця промовила Одарка, «мені нема чого робити у вашому колгоспі. Я вдова, маю п'ятеро дітей, але вони в мене ситі та вдягнені. Маю невелике господарство, з якого годую свою сім'ю, город, невеликий наділ піджиту». Мені потрібно обробляти все це, доглядати дітей, прати їм, готувати їсти. То коли мені ще йти на роботу? З ким полишати малих? Здати курівок у спільне господарство? А чим поїти дітей? «У тебе цицьки, як дійки в корови, вистачить молока всім», – крикнув якийсь чоловік. Хтось засміявся, але жінка навіть не посміхнулася на жарт. «Воно то так», – продовжила вона, – «але вибачте». «Я таки не корова, мого молока на всіх дітей не вистачить, тож ви тут сперечаєтеся скільки завгодно, а мені час, діти вдома самі залишилися». Одарка підвелася, накинула на голову хустку, поважно пішла на вихід. А коли позаду почула голос чекіста з погрозами відібрати її землю і корів, жінка повернулася. Вона скрутила дві великі долі. «Ось тобі, а не моїх корів!» – тицнула вона долі, Лупікову й пішла – гордо скинувши вгору голову. Зала вибухнула сміхом, а уповноважений аж побуряковів. Коли трохи стихло, Іван Михайлович прискіпливо подивився на тих, хто сидів в останньому ряду. — А ви, Чорножуковий, що скажете? — звернувся до них. Вмить запанувала тиша. — Хочеш почути мою думку? — Фадір підвівся. — Скажу одразу. Я не піду в колосп. Ми вже на ти, запитав Лопіков, я з тобою телят не пас. Оце й погано. Якби пас, то знав би, як ці телята дістаються. Попереджаю, до мене можете не приходити, я свого нічого не віддам. Таких, як ти, будемо зсилати, виганяти з села з раною мітлою, закричав комуніст. Несвідомим елементам немає тут місця. Зсилай, вбивай, ріж мене. «Пали!» – твердо, впевнено та голосно сказав Федір. «Але ти не маєш права змушити мене йти в комуну!» «Маю, маю повне право!» «І хто ж тобі дав таке право – силувати чесних людей?» «Радянська влада! Комуністична партія дала мені таке право!» – з гордістю промовив Іван Михайлович. «А ти – куркуль, який нажився за рахунок наймитів!» Помиляєшся, чекісте, у мене нема наймитів. А мені зараз байдуже, чи є вони, чи немає. Я знаю одне. Серед наших свідомих селян тобі нема місця. Бач, як він заспівав, залементував з місця Йосип Пітухов. Досить куркулям скніти над своїм добром. Відібрати все у них. Корі віддати у комуну. Я буду першим, хто напише заяву у колгосп. А я, другий, підвівся його брат. «Я теж хочу написати заяву». Ганнуся підхопилася з місця. «Ось бачиш, куркульська пика, задоволено сказав Лопіков. Молодь краще розуміє зміни, які прийшли в наше життя». Варя оторопіла. Вона взяла за руку Ганнусю, але Таріскою її висмикнула. Вона побігла до столу, стала поруч із уповноваженим. «Люди», – сказала вона, розчервонівшись. «Я хочу сказати». Досить гнути спини, працюючи на куркулі. Я і мій батько багато років працювали на багача, не бачачи білого світу. І просвіту не було видно, якби на утворення колгоспів. Лише тепер я буду відчувати себе господарем вільної землі, де ми всі разом будемо вдень працювати, а ввечері відпочивати.